Ja, hej igen, och välkommen tillbaka. Eh, nu har ni ett band här uppe som Många av er som är av den yngre generationen Med yngre menar jag väl kanske fem, 50 och yngre i alla fall Kanske till och med 60 och yngre. Nej men jag kom ju hit till Örebro eh, 75 ungefär Vi åkte in till Örebro ibland och Lyssnade på musik och jag, jag vet ju vad som var gångbart här då. Och Vajtegel började ju komma då i mitten på 70-talet. Och det var ju väldigt heppande år, det var bland alla proggisar och alla folkmusik, världsmusik, folk och sånt. Det var jätteroligt. Så att nu får ni som är lite yngre höra vad det var för typ av musik vi lyssnade mycket på då. Uh, och jag ska lite andäktigt här läsa upp vilka som är med i orkestern. Uh, det är alltså Mats och Lena Strömberg som är väl egentligen kärnan i det här kanske. Ja. De blev ju, alltså i gruppen blev ju inspirerad av en uh, Nigerians saxofonist som heter Chris Dele Okonkwo. Var det rätt uttag? Ungefär. Och sen har vi Bonkobra Eson gitarr Marcus, Pe Marcus Pettersson, gitarr och sånger Peter Valdén, bas, Nej, Pelle Valdén, Per Valdén heter han till och med Linus Lundqvist, slagverk Iseberg, kunder Sebastian Velanda, gitarr Elias Gustafsson, melodica, gitarr Också Och sen har vi Emilie Sjöström, slagverk Det är ju många musiker som har vandrat igenom här i den här orkestren Men ni som jag läste upp först, ni har varit kvar hela tiden Uh, nu har det inte hänt någonting som vi tryckte programmet och sen ni satt er här och ska spela Utan det, det är de här som ska spela i ikväll Och de heter Varg tegel Varsågoda